v predavanje. Danes je z gost, predavatelj dr. Luka Ovladič, ki je predava na Filozofski fakulteti v gladi in je skrponjal za etiko podnebnih spremen in okoljsko etiko. Zdaj se je napisal že v resnici kopica člankov, veliko predava in vse kot aktivist dejavno vključuje v dejavnosti Green Pisa in zbog kar za delo še te, te, te, te problematike v Sloveniji. Še posebej všeč, mene sredno je bila spremna beseda, to zadnjo bilo na omitarni, ki je predena Slovenščini. Mimo gre, če bi kdo prebral, sam bi bil vesel, a pa vsaj nekaj je nekaj delal, narečili smo tudi v šolski tižnici. To je pre, tako prekost. Hvala, da ste mi Super, hvala. Ups, jo, torej, torej. Uh, na, najlepša hvala za povabilo, no, uh, takole mi je čast uh, predavati uh, dijakom, uh, redko vam to pač, priložnost uh, Predavanje uh, bo o podnebnih spremembah, o uh, podnebnih spremembah na splošno pač nekaj povdarkov bi pa dal ne, pravzaprav na, na rečem, etične, politične vidike podnebnih sprememb. Tisto, kar pravzaprav ne, zdaj tudi v strokovnih krogih je, je recimo zdaj, ko, ko, ko je bila podnebna konferenca v Parizu, je bilo veliko debat ne, o tem, kakšna je bil v naslednjem obdobju vloga znanosti glede podnebnih sprememb in nekako ne, pač kar velja konsens, ne, da bi rekel ta nervoslovna znanost, fizika, meteorologija in tako naprej je neko svoje veliko delo že upravljala, da zdaj v naslednji fazi, ne? pa je dejansko tukaj naloga za humanistične znanosti, družboslovje, torej razmišljati, reflektirati, ne? na kakšen način pravzaprav se spopati z temi družbenimi spremembami, ne? ki jih podnebne spremembe pač prinašajo. No, O, zdaj, ponavadi se, se, se, se, se slike podneb, predavne slike v podnebnih spremembah začnejo s tako ikonično podobo, recimo tistega polarnega medveda na, na, na, na, na taleči ledeni plošči, ena izmed takih ikoničnih slik, ne, recimo bi lahko bila tudi pač ta slika, uh, ki prikazuje, ne, pač eno izmed, Večih uh, uh, posledic podnebnih sprememb, segrevanja ozrača, to pomeni dvig gladine morja, ne? tukaj recimo na teh slikah vidite, ne, <coughs> prva slika predstavlja pač um, bengalski zaliv Bangladeš, ne, te bi rekel rdeče barve označujejo dvig gladine, recimo tam ranga ena, dva metra, ne, kaj bi bilo poplavljeno, ne, in dejansko uh, imamo zelo resne, ne, pač projekcije, najbolj konzervativne projekcije, podnebni spremem, govorijo že o 1 metru dviga do leta 2100, ne? se pravi, dobro, praktično v našem življenju bolj, bi rekel, uh, uh, uh, uh, bo, bolj uh, ne bi rekel, skrajnje, ne, ampak bolj pesimistične, pa, pa govorijo o tem dvigu, že recimo do leta še d, uh, 2000, uh, 2060, torej 1 metr do leta 2060, bo že za naše življenje zelo spremenilo samo geografijo, če hočte, če hočete sveta. Ne. In seveda, ne, pač, uh, pogledajte ta posredno sliko, ne v naši neposrednji soseščini, ne, se pravi, tržaški zaliv, kakšna gostota prebivalstva je to, kakšna katastrofa v nekem zelo kratkem, če se on bi to prineslo, če se to znajde uh, pod, pod, pod morjem. Ne. Uh, torej, uh, zakaj nas podnebne spremembe morajo zanimati? Ne? Uh, ja, jaz bi rekel tako, mora nas biti strah. Ne. In, in, To, to je, to, ne, ne, nas bo, ne nas bo nekoliko strah, ne, to ne bo pač strah, ne. ne ti strah, ki paralizira, ne ti strah, ki pač reče, oj, je katastrofa, nič ne moramo storiti, ne. ampak ravno tista količina strahu, ne, ki nas na nek način sooči z res, resnično urgentnosti te so, situacije in uh, nas, bi rekel, motivira, prisili v to, da se z njo soočimo, da jo po možnosti uh, spremenimo. Ne. Posledice podnebnih sprememb, ne, se pravi, kot, kot, kot, kot sem rekel, ne, dvig gladine morja, ne, lahko tudi do sedem uh, metrov, uh, uh, govorijo nekatere napovedi. Ne. Um, uh, iz umrte živalskih vrst do ene šestine vsoh živalskih vrst uh, so, so, so, se modelira, ne, če bi prišlo do dviga šterih uh, stopin celzija. Iz ledenikov, recimo v Aziji, tam, kjer ti ledeniki himalajski, napajajo spet, ne, rečem, stotine milijonov prebivalstva. Ne. Zakisovanje oceanov, ne, to je tudi zelo pomembna posledica podnebnih sprememb. pH, kislost oceanov, se povečuje, to se poruši celotno, bi rekel, od planktona naprej prehransko verigo morja, mega suše, pomankanje hrane, spreminjanje vzorcev, vzorcev vremenskih, povečanje ujmi in tako naprej. Ne to verjetno poznate, ne. Tist poudarek, ki, ki bi ga bilo verjetno treba tukaj dati, ne. Je, ne. O, da pomislite, poleg tega, v kakšnem svetu živimo, ne. V svetu, ki je, rekel, strahotno, strahotno, bi rekel, o, strahotno, o, strahotno, ne, bi rekli, v sorbahCroatian analiz za božega izraz na ivici nekega ravnovesja, ne. Predstavljajte si ne, zdaj zdajle Evropa, najbogatejša celina, mislim ni nobenega problema nekaj sto tisoč beguncev pride in se dejansko znajdemo v, v praktičnem, pač političnem kaosu. Zdaj pa to projicirate na neko globalno, velikansko spremembo okolja, ki se v naslednjih desetletjih obeta. Ne? In pomislite, 11, 12, 13 milijard ljudi živi na svetu, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 10 držav, ne? ali pa mogoče v prihodnosti še več, operira z jedrskim orožjem. Ne? z ederskim orožjem, ki praktično ne, ni čisto tako, ne, ampak z enim pritiskom na gumb lahko povzroči globalno katastrofo tako ne, v petih minutah. Ne. Skratka, ta, te spremembe okolja, ne, pač dejansko, če jih združite z to ranljivostjo zaradi politične, splošne družbene nestabilnosti sodobnega sveta, ne, to je tista eksplozivna kombinacija, v kateri smo, ne, to je tist, bi rekel, nad čemer se moramo pa zamisliti. Um, no, dobro, toliko, toliko, toliko za en kratek uvolj, ne, zakaj vas mora podnebne spremembe zanimati, zakaj naj na, na, na vas bo malo strah, kot rečeno, ne bo ta strah pač spodbojajoč strah. Ne. Zdaj, nekaj besed o podnebnih spremembah, Aha, še to bi rekel, no, to predavanje bo predvsej zgoščeno, veliko informacij sem natlačil noter, Žale je Bog. Uh, vzemte to tako, ne, pa če školiko vas zanima, ne boste mogli vsega absorberati gotov, ne preveče, se upravičujem. Ampak um, lahko pa vse te informacije so vam tudi dostopne na internetu in tako naprej, tako da, če, vas kaj, če kaj opazite, vsega ne boste razumeli, kakšna točka, ki vas zanima, pa lahko potem sami raziskujete naprej. Uh, ni, ni, ni težko in je res dejansko veliko materijala na voljo. Torej, podnebne spremembe, kaj spoh je podnebje, tako rečem. Ne? Znanstveniki, meteorologi pravijo, ne, pač je en tak, ena taka šala mala, ne, pač meteorološka, podnebje je tisto, kar pričakuješ, vreme je pa tisto, kar dobiš. Ne? Vreme pa podnebje, to sta dve, dve stvari, ki jih včasih naločujemo čez dobro, ne? kaj recimo pred leti Mišo Alkala je začenjal ta svoje predavanja, v katerih je spodbil podnebne spremembe, Um, ne ponavljati. gledajte, kako mrz je zune, ne mi pa govorimo o podnebnih spremembah, ne, ha, ha, ha, ne zdaj bi mogoče lahko rekli obratno, ampak hočem reči, sama, sama, sama vreme, samo okoliščina vremena, ki se dogaja v tem trenutku, je nekaj drugega kot podnebje. Podnebje o, je pa definirano, ne, pač pravzaprav znanstveno, statistično, ne, kot neka statistika vremena v dovolj dolgem obdobju, da lahko neke statistične lastnosti tega vremena določimo. Dvomim, da vam bom šel s konkretnim sem karmaljna čečkova, ne pač na en list papirja, ne znam dobro visat um, uh, na računalnik. Uh, Vzamemo recimo ne pač, uh, Maribor, ne. Recimo, da je bilo 1.1.2006 pač temperature v Mariboru med recimo polnočjo in recimo naslednjo polnočjo, o enkrat je bilo minus pet stopinj, potem je bilo nič stopin, potem je bilo minus tri stopinje. Ne? In iz tega potem pač recimo meteorologi zračunajo, da je bila ta dan povprečna dnevna temperatura zraka minus štiri stopinje Celcija. Ne? To je že neka abstrakcija, neko povprečje. Ne? To sem se zmislil. Ne? Te naslednje številke so pa sem pa pogledal, so resnične. Ne? Gremo naprej. Ne? Maribor leta 2006, ne? se pravi zamete prvi, drugi, tretji in tako naprej, ne, do 31. januarja, ne, izračunjate poprečenje, ugotovite, da je bil poprečna januarska temperatura v Mariboru leta 2006 minus 3,2 stopine Celzija, ne, februarja ni cela ena stopine Celzija, augusta 17,3, decembra potem spet 2,6, to so resnični podatki, sem pogledal, in poprečna letna temperatura zraka v Mariboru leta 2006 je bila 10,8, Gremo še eno raven naprej, ne, pa pogledamo za 2006 Ljubljano. V je bila 10,8 letna povprečna temperatura, v Ljubljani je 11,4. Če bi gledali malo širšo statistiko, bi lahko rekli, da ja, Ljubljano ima malo toplejše povpreče kot Maribor. Ne. Ampak to pa ni nujno, da je danes v Ljubljani toplej kot v Mariboru. Ne. Razumete, to je tista poanta. No, kakarkoli, vzamemo vse te povprečne temperature, Maribora, Ljubljane, Pariza, Južnega tečaja, celega sveta, ne. In v resnici stvari še mnogo bolj zapletena. Ne? In potem dobimo recimo poprečno letno globalno povprečno letno temperaturo za leto 2006, ki je tam okoli 14-15 stopin celzija. To je tisto, na kar prav mi sploh govorimo, ne? če rečemo, ne? da se podnebje segreva. Da ne želimo recimo, da se podnebje segreje za več kot dve stopini celzija. Ne? Pomeni, da vzamemo poprečno letno temperaturo ne, za cel svet, globalno, ne, kar vidite, da je pač nek zelo kompleksen znanstven izračun, ne, neka zelo kompleksna statistična znanstvena abstrakcija, še več. Ne, to poprečno temperaturo potem zračunamo na neko daljše časovno obdobje, recimo obdobje 1961 do 1990 ga vzamejo ne, in to vzamejo pač kot neko osnovo. Ne na to osnova pa potem pogledajo za posamezno leto, ne, koliko je poprečno tisto leto toplejše ali pa hladnejše, ne, glede na prejšna leta. In dobite ne, ta slavni graf ne, tisto kar ne bi rekel, o, gledate vse posod, ko se reče ne, pač temperature naraščajo ne za neko pač, o, za neko, za neko, za, za neko količino ne. Se pravi, če je nula ne, tisto poprečje letnih temperatur globalnih od leta pač 60 do, do 90, ne, vidimo, da je recimo potem, ne, glede na to poprečje, je bila temperaturna anomalija, ne, se pravi, poprečna razlika, ne, pač po letu recimo 2000, tam okolj ni cele štiri stopine Celzija. In to je tista, bi rekel, ko pa ko se v porizu pač pogajajo, ker rečejo, da ne bi smeli več kot dve stopini celzija segretja pač pridati globalnega. Ne. In pomislite, malo mal razmislite o tem konceptu, ker ni, bi rekel, tako preprost ne, in kaže na to, ne, kaj pravzaprav ne, podnebje uh, vključuje, ne, kaj pravzaprav pač pomeni to. Uh, ne, če, če recimo dan še en podatek, ne, Slovenski meteorologi so, so zračunali uh, lansko leto, predlanje in velik projekt je bil, koliko se je Slovenija segrela ne, v zadnjih 50 letih. Ne, pač Slovenija se je temperatura pred leti povišala za 1,7 stopinje, kar je več ne, kot to globalno poprečje. Ne, ampak seveda to samo po sebi nam pač ne pove uh, veliko. Ne. To pomeni, ne, še enkrat, ne, pač prva poanta je pač v tem, ne, da je. Um, da je spreminjanje podnebja sicer povezano s spreminjanjem vremena, ne? ampak to povezavo na nek način razkrije še le statistika, ne? znanost, znanstvena opazovanja. Ne? Te, bi rekel, ne? vse poznate, ne? Pač vsakeč kakšna ujma ne? Pride kakšna pride televizija do, do pač starih ljudi joj, že sto let živim, pa še ni na ne rečem, 80, 80, pa še nikoli ni bilo tako hladn, taka mrzla zima kot je letos, ali pa tako vroča zima, ali pa take poplave. Ne. To je treba vse vzeti ne, pač v, nek, bi rekel, v nekem uklepaju. Ne. Tisto polno sliko nam da zelo kompleksni znanstveni, znanstveni izračun. Ne. To pomeni, ne, in to je druga poanta, izredno pomembna poanta, Našo, naše znanje o podnebnih spremembah ne, prihaja od znanosti. Ne. Se pravi, znanost je tista, ne, od katere smo to informacijo dobili, ne, o tistih urgencah in vsem tem, kar smo na začetku rekli. Kar je pač nevrjetno, ne. se pravi, znanost nam je dala pač neko informacijo, ki je za življenje sveta in za prihodnost tako zelo, zelo, zelo pomembna. Ne. In to je nekaj, kar, kar, s čem imamo ljudje probleme, veste, ne, pač, Um, ljudje ljudi, ljudi uh, hitro odreagiramo na neke stvari, ki so blizu nas, se pa, Če Seba čujete mauto nek na cesti, ne, pa vidi, da se mi približuje, pa nevarnost, se bom maknu, ne? To je neposredna evidenca nevarnosti, ne. Kadar je ta nevarnost bolj posredna, ne, Že vemo, če pač hitro voزم po avtocesti, ne. Pač vem, da je nevarno, če hitro voزم, da se bom zaletel, ne, ampak vse ne. Pač to, ta nevarnost je pač malo oddaljena in vseeno prehitro voزم, Kle pa imamo ne, neko vrhunsko nevarnost, v kateri je pa evidenca šele preko znanosti. Ne? Razumete? Ne? In kaj, ne? kaj je to za nas pomeni? Smo pač kot, kot človeška vrsta sploh sposobni odreagirati na neko nevarnost, ki nam je podana tako pač abstraktno, ne? Preko, preko znanstvene evidence. Čeprav nače eno pač verjamemo, da je znanost tisto, kar govori resnico v svetu. Ne? In to, to je en problem, s katerim se veliko ukvarja, tudi bi rekel, ta humanistični, filozofski aspekt na o podnebnih spremembah. Ne? Ali, ali smo sposobni tako, tako informacijo pravzaprav predelati? Ne? In upamo, da smo, jo, ne, od tega je pravzaprav prihodnost naše vrste, tako rečem, odvisna. Ne? Ali smo sposobni odreagirati na ta tip informacije, nevarnosti? Ne? No, po drugi strani, seveda, podnebne spremembe bo, bojo zelo hitro prišle v neko fazo ali okoljske spremembe okoljske ko bodo te evidence postale tako veliko dnevno opazna, dnevno, dnevno, dnevno zaznavna. Uh, Takrat bo stvar, uh, oziroma morda, že je, ne? Uh, uh, veliko bolj nevarna in, in, in veliko huda. Ne? Da si misti pravijo, da se bo to morda zgodilo že v naslednjih 20 letih. Ne? Uh, no, uh, torej, uh, To je prvo, o čemer moramo malo govoriti, ker je enostavno pač to ključno. Kaj so tisti indici znanosti, kaj so, kaj so tiste um, ne, um, detektivski dokazi, ki kažejo, iz katerih smo sploh začeli govoriti o podnebnih spremembah, od je ta izum prišel. Ne? Zelo nakratko povedano, sem nekako v tri, tri glavne skupine teh, teh dokazov, v, v, v, v, v tri grupe, ne, pač to postavo. Prva skupina, ne, pr, prvi dokaz, ne, S tem se je pravzaprav vse skupaj tudi začelo. Ne? To je neka, neka stvar, ki bi vsi morali poznati, da bi mogla biti po, na nek način ena najbolj slavnih, mislim, najbolj krivulj, ki bi bil mogel vsak zemljanj na nek način pač vedeti zajedno. Imenuje se Killingova krivulja. In po, po ameriškem znanstveniku Charlesu Davidu Killingu, ki je... V, v konec 50-ih let je bil pač meteorolog na, na Havajih, na tem observatoriju, na te Havajski gori, gori Manoloa, ne, se pravi daleč od vsega onesnaževanja, je meril pač CO2 v ozračju ne. in uh, skozi leta ne, teh meritev ne, je naenkrat prišel ne, do te krivule, ki kaže, ne, da količina oglikovega dioksida v ozračju ne, pač... Uh, uh, uh, empirično dokazano, pač narašča, ne. Um, um, narašča, narašča, z nekimi strašnimi, ne, ne. Vite, da uh, takrat ko je začel, uh, ko je začel Killing ko 60. letih mert je bila količina CO2 v zraku 280 uh, delcev CO2 -ja na, na, na, molekul co 2 -ja na milijon, ne? to je pač neka enota, ne? ki se je uporablja. Danes je pač prešla že na 400, ne? se pravi, praktično se je povečala za še enkrat. Um, Takih stopen co 2 -ja v ozračju ni bilo, uh, uh, ni bilo pravzaprav na zemlji, odkar uh, človeška vrsta obstaja. Ne? Od tam, nekje recimo, 3 milijone let nazaj, po enih ocenah, ali pa celo 25 milijonov let nazaj, ne, po nekih drugih modelih. Uh, to pomeni, uh, kaj, kaj šele človeške civilizacije, sploh človeštva še ni bilo takrat, ko smo v geološki zgodovini se soočali s takimi visokimi stopnami CO2. Mimo grede 3, 3 milijone let nazaj, ne takrat, ko so bile tam nikjer. Ne, pač, koncentracija co 2 -ja v zraku je bila na morja 15 do 25 metrov više od sedanje Človek, človeka, kot včeraj seveda še ni bilo. Ne. in uh, Stopne rasti co 2 -ja, uh, pa so sploh, uh, bi rekel tako geološko, nezaslišane. Ne, ne, ne ne. Takih stopnih rasti, pač koncentracija co 2 -ja, so primerljive samo s tistimi obdobji v geološki zgodovini, ki jih pač poznate iz Discovery Channel-a, tistih velikih ne, pač, uh, geoloških katastrof, velikih izomeranj, ko je pač danesko prišlo do popolnih transformacij in se recimo ena geološka doba uh, spremenila v drugo, ne, v, v neki retrospektivi. Ne. To je, tudi, to je tudi eniz medved zlogov gradenja, zakaj je, zdaj zlanstveni, govorijo, uh, tematizirajo uh, pojem antropocena, to sem bilo že Se pravi, človeški vpliv na okolje je postal tako velik, ne? na taki skali, ne? da, da dejanskoga lahko po vplivu že primerjamo ne? s tistimi spremembami, med, ki jih danes geologi za nazaj delajo kot spremembe med geološkimi dobami. In to je pač nek koncept, ne, da dejansko stopamo tudi iz tega vidika v neko pač novo, novo obdobje. Uh, torej, uh, to, to, to je prvi, prvi ta smoking gun, ne, naraščanje koncentracije co 2 -ja. um, Zdaj, um, seveda, debate, od kje ta CO2 lahko pač prihaja in tako naprej, ne, pač vest poznate, ne, pač nekaj zanikovalci, skeptiki in tako naprej. Ne. To je bolj manj, mislim ne manj, je v celoti raščiščeno. Ne. Obstajajo pač metode, kako se pač ta, bi rekel, CO2, eh, njegov izvor tudi, eh, tudi detektera in eh, CO2, ki prihaja iz izgorevanja fosilnih goriv, uglik, ki prihaja iz izgorevanja fosilnih goriv, pusti nek svoj atomski odtis in to je svega tudi izmerjeno. Ne. In ta povečane količine CO2 -ja ne prihaja od kakšnih ognjenikov, ne prihaja od kakšnega Tretjega vera, ne, ampak dejansko njegov ver je kurjenje fosilnih goriv. Ne. Kaj so fosilna goriva? Pač, kjer so fosilna goriva? Kaj, kaj, kjer jih naj reč kurmo? Naftna, premog, zemljski plin, ne, skratka. Fosilna goriva, ne, pač, ki so vzroke v dnevnih Kako sem nastala fosilno goriva, ne? Ja iz iz iz iz recimo ki nastavi izčesa, ne? Iz dreves, ki so rasla, rečimo, pač u karbonu, ne, In 300 300 milijono let nazaj, ne? In kako je ta kako je prišelce, uglik prišel v, v prejemok, ne? Iz kje je lahko prišal, ne? Iz kje iz kje je lahko prišal, sproh, ne? Kaj mislite? Iz bi lahko sploh prišel? Iz, zemlje. iz ozračja. Uglik ne? Ne? Pač ne prihaja iz, iz zemlje v rastline, prihaja iz ozračja. To pomeni, te stare te st 300 milijonov let stare rastline so počrpale CO2 iz ozračja, ne? ga vezale, ga spremenile v les, potem je ta les lepo zaoglenel, bil zakupan pod zemljo. Skozi milijone let se je zato koncentracija co 2 v ozračju manjšala in, manjšala in manjšala in manjšala in prišla do stopa, kako še ne dones. In tisto, kar danes delamo, nekakor moj prejemo, ki je ta isti oglik, ki je bil enkrat počrpan iz ozračja, spet vračamo nazaj v ozračje, ne? Ne? To je še ena, če hočete da primerjava, geološka, milijona let. Ne? Tako, pač. Hrana za razmišljanje. Ne? Neka taka kozmična, geološko-kozmična ironija je vsem skupaj. Ne? Um, dobro, um, ne, mislim, seveda, to, to je, ne, če hočete, nekaj števil, ki sami po sebi ne povejo veliko, ne, ampak ne, ne, dajmo jo vse en neves, ne, se prav od leta 1750 do danes ne, smo v zrače spustili človeštvo okoli 337 milijard ton oglika. Globalno letno, ne se pravi, ker večina tega je v zdaj novejšem obdobju, globalno letno pač spustimo v vzrače pač 8 milijard ton oblika, ne. Termoelektrarna še šoštan, koliko mislite da pokur premoga približno na leto? Se bo pa ogibati? Tako, odoka. Kaš, v kakšnem količinskem razredu, mislite, sto 100 ton? 1000 ton? 100 tisoč ton? Milijon ton, ja. no štiri milijone ton, ne, <laughs> to mogoče za predstavljanje. No, štiri milijone ton uh, smo termoelektrarna Šošten uh, na, na leto, uh, štiri, štiri milijone ton premoga, poprečno termoelektrarna Šošten na leto pokuri, ne, in ni, to ni edini vir, ne, recimo Slovenija uglika, ki spušča v ne, pomislite, da je na samo in tako naprej, ne, skratka ne. Rečeno, to nam ne pove samo po sebi veliko, številke so pa številke, ne? Ampak, ne, pač številke, ampak v celotni sliki ne? Pa, pa se to potem kaže tako kot je. Ne? Dobro, prvi dokaz, ne? torej naraščanje co 2 v vzračju. Drugi dokaz, pravzaprav izhaja pa iz same znanosti, ne? se pravi iz teorije. Ne? Že, že, že dolgo časa, ne? Pač je, fiziki pač poznajo ta efekt, tako imenovan efekt tople grebe, Tople grede Bo zelo poenostavo. Po moj, ko še mi znate, vi fiziko boljši od mene. Oziroma sem, da znate, mi tukaj fiziko boljše od mene. Ampak ideja efekta tople grede je pač o tem, da um, sonce ogreva zemljo, sonce, sonce pošilja energijo na zemljo večinoma v obliki uh, vidne svetlobe, ne? se pravi, sončne svetlobe, ne? Vidne, vidnega spektra svetlobe. Ta sončna svetlova pade na zemljo ali pa na tla ne, tega rastljenjaka, E, in ta tla potem greje, zdaj se videta, ta ugreta tla to energijo oddajajo spet ven, se pravi Ampak tla vidno svetlobo, ko se segreta. Ne, kakšno, kakšno svetlobo pa ne? Toploto, ne? To je se prav kakšen spekter je to. In ne, ta nevidni spekter svetlobe, ne. Tukaj noter pride skusta z glas house, ne, pride vidna svetloba se greje, se, gre, se gre tla, ne? Potem se pa odbije van, ne? Ampak ne v obliki vidne svetlobe, ker pač klani so špeko, ne, ampak sevajo toploto, ne, svetlobo in grejo van, Zdaj pa tukaj pride vedno cache, ne? Zakaj? to greda deluje, ne? Zato ker vidna svetloba gre skor vsa skozi steklo noter, ne? Infrardeča pa ne gre v skozi v steklo noter, ne? Nekaj je greva, ne? Nekres pa se jo pa odbije nazaj noter, ne? In zato, ne, se počasi, ne, da Topla greda se greva in postane temperatura tukaj noter višja, kot je temperatura v zoni, ne? Razumete? Ne? Planto, ne? Zdaj, se to dogaja v neskončnost, ne da se topla greda se greva do ne vem, milijona stopil cenzija? Ne? Ja, vredno ne, se vsi poznate toplo gredo. Na neki točki je ta topla greda tako segreta, ne? da se dosega neko ravnovesi, ne? da začne sevati ven ravno toliko, ne? kot seva noter. Ne? In potem je recimo, temperatura v toplih grehti konstantno 10 stopinj višja, kot je temperatura v, v, v, v, v zunanjem položaju. To je ključno, da moramo neko ravnovesje. Ne. Takrat, ko je ravnovesje, ko je temperatura, ki pride noter, pač, energija, ki pride noter v sistem in temperatura, ki pride ven iz sistema, ne, pač, izenačena, ne. takrat bo recimo, temperatura v tem sistemu ostala v ravnovesju približno enaka. No, zdaj če pogledamo na mest topla greda z zemljo, ne, se to zgodbo vsi poznate, ne, to to iz fizike, ne, tudi zemlja deluje pač na srečo deluje pač kot topla greda, ne. Če zemlja ne bi delovala kot top, če atmosfera ne bi delovala kot topla greda, bi bilo pravo temperatura zemeljnega površja okoli -18 stopni, ne. pravi praktično zemlja ne bi bila primerna za življenje v takoj ga poznamo. Svetlo spomnite, iz slajda je pa tam okoli 15 stopin poprečna temperatura. Ne. Topla greda je nekaj dobrega za nas. Ne. Atmosfera igra to vlogo tople grede in to je dobro. Ne. Kaj, kaj je to steklo, ne, ki igra vlogo v atmosferi? Ne, se pravi, kaj je tisto, ki se zadrži nekoli toplote noter? Ne. V največji meri je to vodna para, ne, se pravi dve tretjini efekta, toplo grede, povzroči vodna, um, vodna para, 15 odstotkov tega efekta povzroči CO2, 10 odstotkov ozon, potem pa še dušikov, dušikov oksid in metan, pa približno 3 stopinje. Ne? In kd, kd, dokler je ta mešanca takšna, kot je, ne? je zadeva v ravnovesju. Se pravi, lepo se je zemlja segrela ne? na teh svojih poprečnih 15 stopil cenzija in zdaj je v ravnovesju, in tukaj energija, ki pride noter, tok energije pride ven in je pač vse skupaj pač to kot mora biti. Uh, stvari se spremenijo, če se kakšen od teh faktorjev spremeni. Ne. Kaj, daj se kakšen od teh faktorjev spremeni? Ne. Recimo, ne vem, če, če, če povečamo debelino stekla, ne, kar na, en, na tem steklenjaku, ne, bo pač več svetlobe, več infravneče svetlobe postalo notri, ne, in se bo spet malo veli segreda, to, to pragreda, spet do točke, kjer bo ravno je na višji temperaturni stopni. Zemlji se pač to zgodi, če povečate količino enega izmed teh faktorjev, ki pač toplogredno deluje v zemljeni atmosferi. Ne. In kot rečeno, ne, razen vodne pare, ne, ki je pač naravno prisotna, ne, tisto, na kar mi pač vplivamo, je CO2. Ne. Če povečamo količino CO2 v atmosferi, ne, je to tako, ne, kot če bi pač povečali recimo, teplino stekla v naši topli gredi ne, in sistem se začne segrevat. Ne, ne bo dosegel spet nekega višjega ravnovesnega stopnja. Problem pa je, kad smo videli, ne, da pač stopinjo, dve stopini, tri stopinje ne, zazemljeno atmosfero poprečnega segrevanja pomeni neke zelo, zelo, zelo, zelo velike spremembe. Če hočete še malo bolj kompleksno to zgodbo pač pojasneno, ne, to je en izmed najpomembnejših grafov, pač podnebne znanosti. Ne imenuje se sevar, graf sevalnih prispevkov, um, sevalnih prispevkov in označuje, ne, koliko, ne, pač posamezni faktori, pač prispevajo, Predstavljati Se prav predstavljate vsak izmed teh faktorov je eden izmed tistih, ki vpliva na to ravnovesje, Recimo, en faktor je debelina sedla, da je to CO2 tukaj, ne. Nekateri faktori pa vplivajo tudi negativno, ne. Recimo, odboje, ne, pač svetlobe, Uh, zaradi rabeta, ne, če če vi uh, če, uh, um, uh, če pač posekate gost, ne, travniki bolj ali pa, ali pa mesta, na mesto gosta pustite, ne. Vol odbijajo svetlobo, pač, uh, kot pač ko recimo sam gost in s tem so pač faktori pač v bistvu klejeni, To se potem znanstveniki pogledajo. pogledajo, kateri faktori delujejo pozitivno, ne. CO2 deluje pozitivno, Metan deluje pozitivno, ne. Tukaj vidimo, ne, kač, um, uh, uh, odziv oblakov na aerosol, ne, deluje negativno, ne. Se pravi, da nesnaženje deluje kontra segrevanju, ne. Ampak, ko vse te faktore se seštejemo in pregledamo, ne, odkrivamo, da je pač skupni človekov prispevek, sevalni faktor, da je pač pozitiven, ne. Se pravi, da se povečuje, pomeni Da, se, to, da nismo več v ravnovesju, ampak da, smo, da debelimo to steklo tople grede. Ne? In zato se pač količina energije, ki ustajo v tem sistemu, stalno pač povečuje. Povečuje se, nekaj vidite tukaj za okoli, do 2 W, uh, nekoliko več kot 2 W na kvadratni meter, uh, Kar pač uh, seveda spet kaj pomeni? Ne? Um, Včasih, ko pač ta, ta bi rekel, evangelij, ne, pač se govori o pač podnebnih spremembah, je treba stvari včasih malo mal tako, bi rekel tudi um, dramatizirati. Ne ene izmed takih dramatizacij, ne, če hočete, ne. Kaj, kaj pomeni recimo ta, ta raven energije, dva vata na kvadratni meter v globalnem nivoju. Ne. Recimo, ena primerjava je, da se, um, da se od leta, če pogledamo povečevanje energije. Ne, v sistemu, ne, dodatne energije v sistemu od leta 98 je, je tako veliko, ne, kot pa da bi od leta 98 vsake štiri sekunde uh, uh, uh, eksplodirala energija uh, bi uh, uh, hirušimske hirošimske atomske bombe. To pomeni od leta 98, uh, do danes uh, se uh, dodatne energije ne pač v, v, v vzračju v zemlji je za dve milijardi hirošimskih bomb. Ne. Če hočete, imate tudi na internetu take applete, kjer se tako številke spreminjajo, ena atomska bomba, dve in tako naprej. Ne. Skratka, ogromne dodatne količine energije ne, zaradi teh uh, dodatnih faktorje odrebelenja šipe tople grede, če hočete, prihajajo v sistem. Ne. Imamo neko veliko srečo zaenkrat, da vse te uh, energije ne, pač Kot energije, velike, kot energije atomskih bomb, ne vplivajo neposredno na segrevanje vzračja. Če bi se vzrače segrevalo še veliko hitreje kot se, ne? na našo srečo se velika količina te dodatne energije absorbira v kam. Ne? Kaj, kaj je na voljo, kaj bi lahko absorberali energijo ne? v zemljenem sistemu? Kaj mislite? Poleg vzračja, ali pa še predvzračjem? kera kera stvar zelo dobro apsorbira energijo, ne. Morje, ja, oceani, ne. Pravi, večino Zemlje sestavlja ogro... vsta... se voda, imamo ogromne količine vode, In pač ta voda to energijo sprejema, se, se pravi počasi, počasi se grevajo ne, in veliko večino te dodatne energije absorbirajo oceani in s tem rešujejo, ne, da temperatura vzrača ne narašča tok. Seveda tisto, kar je na nek način zaskrbljajoče ne, in kar, kar je velik del podnebne znanosti, se tem ukvarja, ne, koliko, lahko, ne, koliko, koliko te vloge, preko uh, absorpcije, reševanja, lahko oceani res ohranjajo, do katere mere lahko oceani posrkajo to energijo, ne, Na kateri točki ne? bo pa, bi rekel, začela to povečanje energije v oceano vplivati na samo obnašanje oceanov. Kaj bi pa to pomenilo, ne? če bi se v oceani drugače obnašati? Ne bo nam samo en primer, ne? kjer obnašanje je obnašanje oceanov za naše vreme je zelo pomembno. Ne? Ja, izklopiranje je pa pa poznati vsi iz geografije zalivski tok. Zato je ta velik oceanski tok, ki teče recimo iz... Od tam nekje, iz mehiškega zaliva na Ameriki, čez Atlantik in potem prinaša toplo vodo in teče čez do, do Islandije, in do Anglije in tako naprej. Ne? In prinaša toplo vodo čez ocean in, in, in Če greste v Anglijo, Anglija je pol severno od nas, ne? pa tam recimo v Londonu je običajno toplej, kot v Roblani pa v Mariboru. Ne? Zaradi vse te toplote, ki jo ta oceanski tok nosi. Ne? Če bi se oceani zaradi segrevanja ali posledice segrevanja začeli obnašati drugače, ne, bi se lahko vse živo spremenili. Lahko se recimo prekine ta zalivski tok ne, in kar ne postanete v Londonu, ne pač po zimi, uh, takšno temperaturo, kot je rečeno na Nordkapju, ki je ta To je še ena velika vel, vel, zgodba, s katero se podnebna, podnebna znanost ukvarja. Občutljivost, ne v angleščini pač podnebja. Ne? Mi vemo, zdaj, da prihaja noter vedno več energije, ampak hkrati pa moramo ugotoviti tudi, koliko je na to energijo dodatno, ne pač zemlja občutljiva. Ne? Um, um, mogoče poznate ne še ta pojem, tukaj je za moment, ne. Uh, ne, se pravi, oceani tukaj delujejo kot negativna povratna zanka. Ne. Oceani to dodatno energijo nekako absorbirajo. Poznate pojem pozitivne povratne zanke? Ne. Kaj, kaj je to pozitivna povratna zanka? Vem, kdo mogoče se je zdel, pa sociologije, pa To je tisto, nekaj se sistem zacikla ne, in pa padal v neko samo samo, samo pospe, pospe, ne recimo uh, nekdo ne, ne nekdo med vami je, pač malo dolgočasno predavalo pa začne čeblod, ne. Potem ko začne uh, čeblod ne? uh, ne, če se nekako količina zvoka pač poveča. počveča, ne. Če hoče drugi potem se medsor dogovarajo, čeblod malo, če blad, malo in Potem tretji spod malo glasnej. In to čebla čeblane se povečuje in vedno hrup je vedno večji in vedno večji in vedno večji. In vedno večji ne dokle no, prav za prosime sliši več predavatelja, ne, in potem mora predavatel dudar po mizi in prekin zadevo, delo. se pravi zadeva se počo, kako prekinem Ena takih pozitivnih povratnih zank, ki klimatologa, zelo skrbi, ne? je metan, ne. Rekli smo da je metan, ne? se pravi ozemljski plin, da CH4. Uh, eden izmed manjši, ni tako velik, se pravi, ko je 3%, 3% ne, v primerjavi z 15% uroge, če pač ima, glede na CO2, ne, pritoplji gredi, uh, ampak vendar je pač ta uroga pomembna ne, in večina metana je kje spravljena, ne, a veste mogoče, kje se nahaja metan. Ne. Tam, ne vem, pač v, v Petišovci ga poskušajo črpati naprej k morju, ne, takle, bliz vas. Ne ga poskušajo črpati z, z, zemljski plin, ne? nekje ga je tudi pod zemljo, tudi uprek Ampak Največje količine metana so pospravljene pod oceani, ne? se pravi v neki zmrzneni obliki, globoko pod morjem, ne? ali pa ne recimo na severu, v tistem, kar se imenuje permafrost, ne? se pravi tista debela, zmrznena zemlja v Sibiriji. Ne? In kaj se zdaj dogaja? Ne? Če se ta zemlja začne taliti, če se voda začne segrevat, Ta metan ne začne iz te zmrzne zemlje počasi izhajati ven. Ne. Če začne metan izhajati ven, ne, ker je pač toplogredni plin, ne, se bo tudi zemlja začela tudi nebo začela spet bolj segrevati in se bo metan še bolj topil. Razumete, to je ta pozitivna povratna zanka. Ne. To pravi, metan povzroča segrevanje, segrevanje povzroča izpuščanje metana, izpuščanje metana povzroča dodatno segrevanje, dodatno segrevanje povzroča še večje izpuščanje metana in tako naprej, in tako naprej. Ne? In, in bi rekel, te pozitivne povratne zanke, ki jih še zdaj ne poznamo vseh, ne, so tisto, kar nas lahko zelo, zelo skrbi. Ne? Čeprav se v tem trenutku ne pač srečo nekoliko lahko zanašamo na nasprotan efekt, ki ga igrajo v oceani. Dobro. Um, to je drugi, ne, se pravi, skratka znanost, ne, in kot vidimo, ne, pač, uh, uh, uh, umamo, ne pravi, imamo naraščanje co 2 -ja, prvi dokaz, ne, imamo fizikalno teorijo, drugi dokaz, ne, kaj pač ne bi to CO2-ja, povzročilo torej efekt tople grede. In zdaj tretja točka, ne, ali se to res dogaja, ne? Ja, res se dogaja, ne. In tudi to so znanstveniki izmerili, ne. Um, Tukaj imate slikco. to je Michael Mann, ne, najbolj slavnih podnebnih znanstvenikov. Slavni je tudi zaradi svoje, bi rekel, vloge v družbi, ne. On je odkril, um, on je avtor takega uh, grafa pa, uh, gra, grafa ja, um, hokejske palice, ne? Tukaj, palica, zato ker na nek način kaže, ne. Ne, ne bi imeli v hokejske palice, ne. se pravi, te temperaturne anomalije, ne, recimo od leta 1000, od vidite, da se pač kar naenkrat obrnejo na vzgor. Ne. To pomeni se nekaj, nekaj zelo pomembnega se, se dogaja, ne. nekaj, kar se pravzaprav v človeški zgodovini še ni dogaja. Ne. Temperature so se naenkrat, kot pri hokejske palice, ne, obrnile, obrnile na vzgor. Ne. On, on je, je naloga tukaj tega klimatologov in ta je ta zelo tažka naroga rekonstruirati, kakšne so bile poprečne temperature, recimo leta 1200. Ne? Ste videli, ki so vam tisto v primeru Maribor, Poljubljani in tako, ko je že za danes, ki imamo srtevitre in meteorologi vse, je težko zračunati poprečno, redno temperaturo. Ne? Še toliko težje je to nares za pretegnost, ne? Ko, ko nimamo nobenih beritelj iz leta 1200, ampak ne srečo, ne, so znali nekaj tako zbiti, da poznajo te, bi rekel, posrednje metode. Ena izmed takih slavnih posrednih metod je, uh, vključuje, um, če to sliko, ne, kaj ima klejon v roki, pa vidite, en kos hloda, uh, uh, uh, hloda prerezanga hloda z letnicami. Ne. Se pravi, te, bi rekel, preučevanje letnic starega lesa, ne, tudi mogoča Poleg še drugih metodne rekonstrukcije rekonstrukcijo temperatur v preteklosti. Ne. In to je pač ena iz največjih, največjih odkriti ne, pač podnebne znanosti, ta hokejski graf, ne, graf ho hokejske palice, torej rekonstrukcija temperatur v preteklosti. Zakaj je to tako pomembno? Ne? Zato, ker to nam da neko informacijo, da se res nekaj posebnega dogaja, ne. da, da sistem prehaja v neko, neko, novo, v neko, novo, v neko novo stanje, no, če hočete. Ne. In, in seveda, Michael, Mann, ko je to odkril, ne, je bil deležen uh, velikega, velikega um, napada, nasprotnikov, zanikovalcev podnebnih sprememb, uh, celo pač veliko politiki pred političnimi komisijami, so ga vlačali in tako naprej. Ne. Ampak na koncu ne, je bila zadeva opravičena pač, in danes je pač velja z številnimi, ne pač dodatnimi preučevanimi dokazi za znanstveno potrjeno. Torej, to je ta tretji dokaz, ne. če hočete, ne, pač poleg kokenske palice tukaj še enkrat ta bi povečava, ne, se pravi, od takrat ko pa imamo te meritve, ne, ki pač izrazito kaže, ne, da pač točno tista dva dela, ne, se pravi CO2, ki katerega naraščanje lahko merimo Teorija, ki, ki pač pravi, da če se bo CO2 povečeval, se bodo temperature povečevale, in dejansko tudi same meritve temperatur kažejo, da se to dogaja. Torej, tretji del pač tega dokaza. Ne? In to je tisto, ne še enkrat, v kar, kar morate na nek način sprejeti. Ne? Mislim, kar, kar, kar človeštvo mora sprejeti in kar ni tako preprosto, kar vidite, ne, da je kar veliko, ne, ni, ni taka, sploh ni taka, bi rekel, elementarna znanost tukaj, ne, celo za vas, ne, ki pa ste, bi rekel, tist, kar se tiče ne, pač usposobljenosti, recimo, najbrž tam procent, ne, 1%, ali pa, pa zgornih 10% svetovnega prebivalstva, ne pa, pač, recimo, znanju, ki ga imate, pa, pa je to za nas težko, za nas... Uh, se moramo kar potruditi, da razumemo, kaj to zares pomeni, um, in seveda tudi drugi, ne, pač grafi, ne, potem to potrjujejo, ki, ki, ki je znanost potem posledice napoveduje, ne, kakšne posledice bo segrevanje imelo, ne, recimo to je naraščanje, izmerjeno naraščanje gladine morja, ne, uh, že zdaj, ne, To pomeni od Vidite, od, od, od 1870 pa do danes se glede na morja ne, pač praktično povečala za 20 centimetrov ne. in se vidi, še je rapidno narašča. Ne. Dobro, toliko tem. Ne. Zdaj o, o, gremo na, na, zadnjo, no, na, zadnjo, na, na hitro na nekaj poudarkov, ne, kakšni so odzivi na podnebne spremembe. Ne. O, o, tukaj imate, o, kar, kar morate, največ, kad se srečujete s temi bi rekel, tremi stebri. Ne, pač, odzivov na podnebne spremembe. Prvi steber je blaženje, ne, v angliščini mitigation. Ne. To, to se nanaša na, na, na, na projekt, ne, da pravzaprav tisto, kar v Parizu počnejo, ne, da pravzaprav moramo ne, pač zmanjšati in toplogrednih plinov. Ne. Ne, bomo, ne bomo se podnebne spremembe izogneli, ampak če bomo, bi rekel, lahko, lahko, lahko izpustiti celo dva, naraščajo pač tako, ne, In to bo predpeljalo do velike katastrofe, ne. lahko pa naraščajo, tako kot so se v Parizu zmenili, nekje do, do recimo leta, uh, uh, ali pa zdaj le. času, leta 2015-2020, ne bi dosegali izpusti CO2, -ja več kot ne globalni izpusti, potem pa ne bi do leta 2050, ne, 2050 padali praktično na nič, ne da 10 odstotkov sedanjih izpustov. In to nas na nek način lahko malo oblažuje, podnebne spremembe, kot Drugi del, ne, drugi steber tega odziva je prilagajanje podnebnim spremembam. To je ta tako ad, ad, adaptacija. Gremo ker vemo, da se podnebne spremembe dogajajo, ne, da se bodo dogajale pospešene še naprej, se moramo temu prilagoditi. Ne. To je mimo grade, ne. Če hočete nek cilj, ne, pač aktivistični. Ne, kar se tiče podnebnih sprememb, ne, večina ne, slovenskih pač, strokovnjakov se, se strinja, ne, da je, kar se tiče Slovenije, da je morda to ena največjih mankov v Sloveniji, ne, da dejansko nimamo politik, ne, ki, bi, ki, bi se, ki bi prilagajale Slovenijo na pač spremenjeno okolje, ki nas čaka v prihodnih desetletjih. Smo pač glede na tudi primerjano z recimo evropskimi državami, z državami EU smo, smo glede politik prilagajanja zelo zelo zelo zelo slabi, ne? In in ne smemo misliti, ne, da, da, da nas ne bojo podnebne spremembe prezadele, ne? Slovenija iz iz števil, številnih vidikih, ne, posebej iz vidika kmetijstva, je zelo ranljiva, ra, Tretji steber, ne, tisti na nek način najbolj najbolj najbol, najbol kontroverzen, če boste slučajno brali knjigo Naomi Klein o podnemni spremembi gospodarstva ona sistem veliko tem ne, geo inženirstvo, ne, geo inženirstvo pače je ideja, ne, da lahko, ne, pravzaprav z nekimi metodami tehnološkimi, ne, pač zadevo blazimo ali pa obrnemo, da, da recimo, ne, take tipične recimo predlogi geo so shranjevanje izpustov co 2 To pomeni, da če imate neko termoelektrarno šoštan, ne, da te izpusti, izpusti iz termoelektrarne šoštan ne grejo v zrače, ampak da jih po neki cevi nekam vodite, ne, jih predelate in potem ta oglik spet nazaj shranite pač pod zemljo. Ne. Uh, tudi bolj divje recimo, so te geoinženirske ideje, ne recimo uh, od takih, ne, da, da bi pršili vzrače z, z aerosoli, ne, z drobci, ustvarjali umetne oblake, ki bi potem odbijali več svetlobe ven ne, in na ta način hladili vzrače. Do takih, ki so še tako bolj znanstvena fantastika, da bi se gradili ogromne srkalnike ne, na nek način, ki bi srkalce odvali iz ozračja in, in, in zmenjševali koncentracijo v vzračju. Ne. Um, kot rečeno, nimam časa, to je posebna debata, zakaj je to kontroverzno, ne? značilno je, ne, da na geo tisto, kar je problematično, zakaj, zakaj smo recimo podnebni aktivisti zelo skeptični do tega, to, to, to imenujemo um, z imeno, z imeno poč, uh, tehnofiks, ne? To je taka, ta, če smo tako hočemo biti nesramni, rečemo tehnofiks. Se pravi tisti, ki dejansko ne storiti nič ne? od tistega, kar bi lahko stvorili. Tisto, kar imamo že na razpolago, ne? se pravi uvajanje obnovljivih virov energije in tako naprej. Ne? Ukinjanje najbolj umazanih izgorevanj, se pravi premoga in tako naprej. Tisto, kar je na voljo, namesto tega rečemo, ja, se bo znanost, ne? tehnologija čudežno izumlja ne? Nek, neko enženjerskog rešitev in ne bo probleme in lahko še naprej svinjamo, ker se bo tako, tako našel nek geoinženirski rešitev, ki bo pač to nas v prihodnosti uh, rešila. Ne. To je ta debata, ne, ne more imeti zelo globjevanjo, lahko jo tudi poiščete na internetu, hitro boste najeli, ne, kako kontroverzna stvar je ta geoinženirstvo. To pomeni v neki perspektivi, ne pa seveda najboljš v prihodnosti tako ali drugače bodo vsi ti tri elementi, ne, pač uh, v nekom smizlu, ne, pač. Um, In, in delovali skupaj, uh, da se bomo rešili iz, iz, iz, iz, iz, iz, iz tega kotla, v katerem smo se znašali. Ne? Um, um, um, dobro, ne? moram, moram, moram končati Tukaj vam sam tako, da vidite, ne? Pač za, za primerjavo. Ne? Uh, zdaj prihajamo na ta bi rekel, družbeni aspekt, ne. Uh, podnebne spremembe, zakaj podnebne spremembe ne, pravzaprav pomenijo tako velikansko, zakaj zahtevajo tako velikansko družbeno transformacijo. Ne. Uh, tukaj vidite, ne, pač, uh, to, to je graf, ki kaže na celotno pač predelavo, predelavo energije v svetu. Ne. In dejansko vidite, ne, da uh, 78% celotne energije, ki pač poganja svet, ne, pa celotne energije, ki danes podanje svet, prihajajo iz počvesilnih verov. Vse to moramo spremeniti. Ne. Vsega tega se moramo najkasneje do leta 2050 znebiti. In tisto ključno vrošanje, z če pa se ukvarja, recimo sociologija, filozofija in tako naprej, kakšen tip ter družbene transformacije je to? Ali ta transformacija je pravzaprav možna v okveli, kakšne si danes družbo predstavlja? Uh, A je možno, ne, da tako rečem, ne, v okverjih kapitalizma? po eni strani tudi, ne. Uh, Veste, da pač uh, ta družbeno-ekonomski sistem, ne, če, ga, če ga imenujemo kapitalizem, ne, pač, uh, ima dve, vsaj dve karakteristike, ki sta podnebno recimo zelo problematični. Ne. Prva karakteristika je karakteristika rasti, ne. Prav, gospodarska rast. Ne. Vsi vemo, ne, da takrat, ni gospodarske rasti, ne, takrat se nam vse začne zasubati. Ni denarja za šolstvo, ni denarja za zdravstvo, skratka problem. Ne. To pomeni, da gospodarstvo, ekonomija potrebuje rast, ne, tako kot zdaj si predstavljamo, da, da se s tem sploh deluje. Ampak rast kot gospodarska rast, ne, pomeni kaj, ne? Ja, Na zadnje pomeni, ne, pač rast Proizvodne. ne? Proizvodnje, materialne proizvodne na vse zadnje, ne. vedno več avtomobilov, vedno več mobil, telo, vedno več vsega. Vsaka stvar, ki jo proizvedemo, ne, pa je v končni fazi povezana, poleg ostalih virov, ne, s to fosilno energijo, ki jo tukaj pač imamo. To pomeni, pač problem, ali si lahko predstavljamo ne, neko družbo ne, in na nek način si jo moramo ki se bo odpovedala ali ki bo znala se odpovedati temu, Ne, normu, ne pač parametru neskončne rasti kot edinega, kar nam zagotavlja blagostanje. Ne, in danes do, je to problem. Ne, če boste rekli, da smo proti rasti, bomo hiter ne pač za finance rekel da ja, ste proti rasti, pa pa nač, pa se pa odpovejte, ne bomo šli v recesijo, pa bo, pa, pa, pa preživite naprej. Ne. To pomeni, ne, znotraj tega sistema, ki ga imamo, si pač tega ne znamo predstavljati. In tukaj se je vprašanje, ali smo tudi, ne, če bomo vhodno to nalogo upraviti, ne, tudi pred nalogo, pred spreminjanja sistema, ki temelji na rasti v njegovih fundamentih. Ne. Drugi parameter kapitalizma, ne, ki je iz podnebnega vidika, pa ekonomskega sistema, ki je iz vidika problematičen, je problem bi rekel, kapitala, problem lasništva, ne, ker vemo, kako se pač kapital odnaša. Pač kapital je nekaj, Ne, kot je rekel Karl Marx, kar pravzaprav ima nekaj vrste svojo voljo. In ima voljo samo potem, da se povečuje. Ne. In je neumen ne, samo po sebi. Ne. In kapital zaenkrat se zelo filo povečuje na, ras, ne, na, na način izrabe fosilnih vinov. Se pravi, naftna industrija, in industrija premoga, industrija proizvajanja energije, vse, kar iz tega sledi, ne, ustvarja velike dobičke. Ne. In za, za Za vsem tem stoji nek, nek neposreden kapital ne? in konc konca tudi nekaj neposredni operateri tega kapitala. Ne? In seveda temu kapitalu in njegovim pač lastnikom ne? nekako ni v interesu, da se ta zadeva spremeni. In celotna podnebna zgodba, recimo v preteklih desetletih, celotno to, ne? to je en velik del te podnebne zgodbe, recimo v 90-ih letih, ko veste so bili te, zanikovalce podnebnih sprememb. Je bilo zelo, zelo lepo pokazano, kako je bila ta uh, industrija zanikanja, ne? te članki, ki so šli proti znanosti, ki so predstavljali drugačne interpretacije in tako naprej, ne? kako so bili neposredno financirani iz ne? strani pač, uh, subjektov povezanih z lasniščanjem uh, fosilnih verov energije. Ne? In še več, zelo je posebej ena, ena knjiga, Ameriški zgodovinarki in tako dalje, je pokazala, da, da se je um, tista skupina odvedelih velikih ameriških odvetniških pisal, ki je v 80-ih zastopala zastopal tobačno industrijo, ne? se je potem preustrukturirala pre, pre, v uh, zagovarjanje ne? pač fosilne industrije in plasiranje dvoma in tako naprej. Tako da tukaj smo soočeni s tem drugim velikim problemom, ne, za katerega spet ne pač znotili, ne znotraj pač tega družbeno-ekonomskega sistema ne vidimo rešitve. In zato nekateri avtori, ne kot recimo omenjena na omi govori o tem, ne, da dejansko boj proti podnebnim spremembam je istočasno tudi nek, tako rečem, transformativni boj ne, za spremembo samega družbeno-ekonomskega sistema, v katerem živimo. Ne. In to ne, na nekaj način lahko storijo samo ljudje. Ne. Ljudje, ki vejo, zakaj zakaj se gre, ne. ljudje, ki vejo, ne, kaj je v igri ne. in ljudje, ki so pač dovolj pogumni, ne, da so za to tudi pripravljeni nekaj storiti. To je to. Zdaj pa še kakšno vprašanje. V meni, Ja, ja, sveda, so, dobro, dobro vprašanje, sveda, so, so, so ideje, Zdaj lahko, Recimo, na, na, na ravno na, na iz, iz aspektov so pač ideje. Recimo, kako si zamisliti, ne, pač blaginjo brez vesti, ne, pač materialne proizvodnje, ne? To, so, to je nek, to nek sklop, recimo teh alternativnih ekonomij, ne, pač pe, alternativnih ekonomskih idej, ki jih počecimo najdete pod tem geslom, ne, pač, di grovdc, V Slovenščini se to tako fino prevedlo to podrast, Se pravi kako za res, pač dobiti blaginjo ki pa ne bi bila odvisna ne, od te neskončne uh, materialne rasti, rasti proizvodne. Ne, in in uh, tukaj, tukaj ne, so, so števil, mislim, tukaj, tukaj je naloga, ne, tukaj je zelo konkretna naloga, kaj bi bilo treba storiti. Ne. Pravi, treba je videti, ne, kaj, kaj od te materialne proizvodne dejansko ne, prispeva k blagini ne, človeka, ne, kaj sploh je ta blaginja človeka, kaj pa ni, ne, kaj pa je samo nekaj, kar prazno pač poganja ta krog, potrošništva in proizvodnje ne? in, in, in, in recimo bi, se, bi se z nekim racionalnim pač, akcijo temu dali pač odpovedati. Recimo ne, pač, se vidimo, ne, pač, mislim, tako meja kulpa, sem se, se pač pripelil sem z avtom osebnim iz Ljubljana. Ne? Pač, tako je življenje, ne? moram nazaj v Ljubljano, imam vse in tako naprej. Ne? Zajalnim prevozom se tega pač ni nisem mogel tega urediti, ne. Ampak, ne, večino teh stvari bi se dali, ne, z nekim dobro urojenjem, ne, pač sistemu narediti veliko manj energetsko, intenzivno in tako naprej, ne. Ampak, seveda, ne, pač to spet ni v interesu, recimo, gospodarstva, ki mu je poravnil v interesu, da se prodaja več avtomobilov, ne, ker prodaja avtomobilov, proizvodnje avtomobilov v tem sistemu poganja gospodarstva, ne? Se prav razločiti te aspekte ne, napredka, ne, ki dejansko pripomorajo k blagostanju, od tistih, ki pravzaprav samo v prazno pač poganjajo neke stroje proizvodnje ne, in vodijo v neko dolgoročno katastrofo. Ne. Uh, Na ravni, recimo, alternativ ne, pač, uh, kapitalizmu, kot temu sistemu koncentriranega resništva, tudi obstajajo alternativni modeli. Ne, pač, od bolj revolucionarnih do bolj veliko reformističnih. Ne? Od, od, recimo, ta, ta ista založba, ena druga knjiga, ki je bila v tem obdobju zelo vplivna, je bila od, od Tomaja Piketija, to je en, en ekonomist francoski, ne? ki analizira neenakost družbi ne? in, in kaže, kako se predlagal, kako se z nekimi daljšnimi reformami naprej, da odprej razporediti te koncentracije bogatstva, da ne bi tako koncentrirane v nekem sloju, ne, ki v končni fazi to trebna neodgovorno, ne, ampak se bi porazdalili bolj na širši družbeni subjekt, ne, ki bi dejansko odgovorne in vlastno korist, korist vlastne vlagine s tem ravno. Ne. Tako da, mislim, je in ja, in ne. ne. Nimamo na mizi ne, še nekega pač projekta, ki bi lahko rekli ne, recept, tu, ki začnimo, ne, pa bomo stvar rešili, ne. Po drugi strani, se pa dogaja, ne, in na politični in na teoretski ravni se razvija ne, pač alternativne modele. Ne. Um, je pa, kot rečeno, ne, pač to, to je pač naloga transformacije družbe, ne, ki pač je, bi rekel, negotovo, ne, ali smo kot človeščo sposobni tega. Ne. Če nismo, ne, smo verjetno obsojeni na, na, na neko zelo neprijetno vsodo. Ne. tako, kot gre zdaj, ne, ne bo šlo več naprej, ne, to pač mora biti jasno. Ne. Prišli smo do neke materialne meje in ta rast ne, pač ne bo mogla na ta način zagotavljati blagostanja svetu ali pa vsaj nekemu delu sveta, kot je recimo zadnjih 50 let. Okay. Se je tukaj še recimo vprašanje: glede tega, kako se odvija? In no. ogromno populacijo je, ki v bistvu, katere standard je mnogo nižji kot pa v razvitem svetu. Ne? In zdaj, kaj, kaj je to populacijo, ki go nujno naravno težji da si bo na standard? Da, da res je vprašanje v prihlo tega sistema, če, če tukaj neka je tukaj nekaj rešitev, možna. možno. Ja, to sem, to sem imel tudi pripravljeno, pa sem mogel zaradi časa prehiteti. Res je, podnebne spremembe so neposredno povezane z vprašanjem pravičnosti. Ne tako globalne, kot medgenaricijske pravičnosti, ne? pač, tako kot ste rekli, naravni globalne pravičnosti pač enostavno težavajo tem, ne? da tisti, ne? ki so najmanj odgovorni za podnebne spremembe, ne? tretji svet, ne? so tisti, ki bodo zaradi svojih ne? slabih, slabo vodenih držav in zaradi drugih okoliščin od njih najbolj prizadeti. Tisti, ki so najbolj, najmanj odgovorni, tisti bojo najbolj prizadeti. In to je neka, neka, neka, neka zelo velika ne pač nepravičnost inherentna. Če vam dan samo tako, eno ilustracijo, ne statistično, Slovenija približno 8 ton CO2 na prebivalca letno ne, sprosti, ne? to je naš oglični vtis, 8 ton ste težki letno CO2. Ne? Uh, Etiopija, recimo, ne, pa ni celo eno tono ne, per capita na prebivalca. Ne, ni celo eno tono. Ne. Še kitajska, ne, recimo, je niže kot Slovenija. Kitajska ima okoli 6,7 tone na prebivalca. Ne. Statistike so tukaj malo različne, če glede na ver, ampak kitajska na prebivalca definitivno ima manj izpustov, kot Slovenija. Pa veste, da skoraj vse industrijske proizvode ne, so proizvedeni na kitajskem. Ne. Na nek način mi izvažamo svoje, temu se reče, izvoz izpustov. Ne. Če vi kupte ne, pač, o, neko kitajsko igračko plastično, ne, pač, ki je proizvedena na kitajskem, ne, se pač proizvodni, proizvodni stroški CO2 in Sloveniji ne bojo štel, ne, se bojo kitajski štel, ampak proizvedena je pa za vas. Ne. Tukaj meni ste izvozili na nek način izpustov na kitajsko. Ne. In kljub temu izvozu izpustov na kitajsko, ne, še vedno per capita po prebivalcu, v tudi kitajske nižje kot Slovenija. Ne. Da ne govorim recimo o ZDA, kjer je pač ZDA je tukaj na 17 tonah na prebivalce, ne, pač kot na, najvišja. Ne. To pomeni, da imate tukaj neko veliko nesorazmerje ne, in ta nepravičnost je nekaj, s čimer se je treba spopasti. To je tudi na nek način pripoznano, končno bilo ne, v teh podnebnih sporazumih ne. in enostavno zdaj ljudje, je, je jasno vsem. Ne da podnebni sporozum ne bo deloval, ne? če ne bo se spopadil, tudi s tem nesorazmerjam. Ne? Da mi ne, ne moramo enostavno pač odrečiti ne? neke, nekega razvoja in neke dobrobiti, ne? pač, ker smo bili bili sami deležni od te zastonjne energije, da ne? Ne vidimo stone energije, zdaj pa je, zdaj pa konec, ne? zdaj pa ne gre več, zdaj pa ne smemo, ker je pač planet ogrožen. Tukaj bo treba, ne? To bo delovalo, globalni sporazum, o zmanjševanju izpustov bo deloval samo, če bo vključeval neko veliko prerasporeditev eh, resursov iz, iz, iz strani bogatih hrevnjev. To se zdaj poskuša nekako konstruirati v Parizu ne, in lahko samo upamo, ne, da bo na nek način uspela, da ga celo zgodbo ne, na nek način ne pač šla. Ne. Um, drugi aspekt pravičnosti, ne, to, če sem če omenil, je ta aspekt medgeneracijske pravičnosti, ne, ki je tudi neposredno povezan s podnebnimi spremembami, ne, se pravi, aspekt ne, pač naše, naše na nek način o, o, moralne morda dožnosti do prihodnje generacij, ki jim pravzaprav neko blaginjo z našim načinom življenja odrekamo. Ne. Ampak, kad, kad, kad se strinjam z vami ne, in to, to je pač jasno, da je pač globalna pravičnost je ključen problem pač podnebnih sprememb in, in to nista dve različne stvari, ne, to je ena in nista stvar ne, in tudi rešitev je ena in nista. Kar, prašte, rečite, ni treba sprašovati, se lahko postanj kakšno pripombo, kar vam pade na misel Ja, seveda ne, pač, uh, uh, izredno težko ne, je um, uh, gospodarske subjekte, tudi ko rečemo korporacije, ne, pač na vseh nivojih, okoljskih, družbenih, prisiljenih, da se obnašajo odgovorno. Ne. Zato, ker ne, tisto, kar lastnika ne, nekih delnic, zanima. Ne, pa ne bo to nekaj pač, Največkrat to ni neke ena oseba, ne. kdo je lastnik korporacije danes v današnjem svetu. Ne? To lastništvo je neskončno razpršeno, imate ne. sklade, imate sklade skladov, banke in tako naprej. Ne. Uh, in uh, vse, kar zanima ne, te lastnike, ne, ki, kot rečeno, niso, jih je težko nekdo subjektivizirati, ampak tisto, kar jih zanima, je, da njihova delnica raste, ne. Se pravi, da, profiti, da profiti rastejo. Ne. To je tisto, zaradi česar vi greste sploh, kot bojte delnice, ne. če ste nek sklad, recimo. Ne. Vas ne zanima, kaj ste zale skupili. Ne. V končni fazi vam je vseeno, kupite farmaceutsko firmo, ali kupite termoelektrarno, ali kupite ekološko kmetijo. Vseeno vam je. Ne. Važne so vam samo predvsem te ekonomski parametri. Ne. In zdaj, kako lahko tem ne, pod gospodarskim subjektom velikim, ne, če tako rečemo korporacijam, na kakšen način jih lahko prisilimo k odgovornemu ravnanju, kdo je tisti, ki jih lahko prisili k odgovornemu ravnanju. Tukaj je pač več odgovorov, ne? Pač, uh, lahko rečemo, ne? pač ena, ena, en način, kako jih prisiliti k odgovornemu ravnanju, tudi podnebno odgovornemu ravnanju, je preko, preko, preko akcije države, ne? se pravi, preko državnih regulativ. Ne? Države so še vedno ne, pač močne, tudi v tem, bi rekel, globalnem, kapitalističnem svetu, države še vedno imajo neko veliko moč, če se odločijo, da jo bo plicirale. In se lahko odločijo, ne, pač morate zmanjšati spuste. Ne. Drugi, drugi način je, takega tudi recimo na Omi Klein, ne, pač se veliko ukvarja z njim, je preko, preko, demokratične te tako imenovane grassroot akcije od od ne, se pravi ljudje sami lahko stopijo proti onesnaževalcem, ne. In recimo taki primeri so, um, uh, neke so tukaj tudi dosta analizirani v knjigi, uh, ko imate v ZDA, ne, ta velik boom, ne, pač črpanja zemljskega plina, ne, te tako imenovanega frackinga, ne, se pravi, cele pokrajanje so pač prebodene s temi novimi naftnimi polji, kar ima cel kup ne, negativnih okoljskih posledic in spet dogaja se, ne, da pač profiti, ne, dobički iz tega črpanja plina pa ne grejo večinoma lokalnemu prebivalstvu, ampak se pretočijo ne, potem višje gor. Ne. In tukaj so se ljudje organizirali ne, in so recimo nastopili proti temu. Ne, v številnih primerih so dejansko organizirali tudi uspešne akcije in preprečali ne, recimo ponekod ne, do neke mere ne, pač to eksploatacijo okolja, eksploatacijo njihoga življenjskega okolja, pa tudi, bi rekel, uničevanje, pač podnebja. Ne. Uh, tako da, recimo, ne, to sta lahko dve taki, ne, sami dva primera, ne, kjer, kjer, kjer lahko ne, se pač ne, pač tudi uh, temu slepemu, ne, pač imperativu, ne, kapitala, uh, pozgolj pač povečevanju, dobi, dobičko. Um, Seveda, imate ne, tudi ne, nekaj, bi rekel, Rečemo, da imamo optimistične ekonomiste, ne, ki menijo, da bo pravzbro, ekonomski sistem sam to spoznal. Ne. Ampak zato za pa ni pravega indicija v lesnici, ne. Se pravi, Vse te spremembe, ne, ta prehodi na, na, na brez, brezoblično družbo, umejevanje fosilnih goril, in tako naprej, ne, se zgodijo še ko je pač ko je apliciran nek pritisk. Ne. In zato je pač ta pritisk treba, treba vzpostaviti. Ne. Vse ste videli, ne, kako se, kaj se je zgodilo pač v Sloveniji ne, pač z, z termoelektrarno šoštan. Pač stroj je šel naprej, vse smo vse, ne, je bilo cel kup aktivizma proti. Ne, ampak tukaj so tako močni, ne, tako močni interesi, tako veliko denarja je zdaj, da je tukaj res potrebno biti zelo dobro organiziran, ne, zelo dobro informiran, ne, da lahko kaj dosežete. Prosim? je Na je ja. Ja. No, kar, to eno, kako se ne, v javnosti pač pojavlja neka skepsa, da se ne da nič narediti. Ne? Morda, če, mogoče je bilo dobro, ker so tukaj mladi ja. ljudje, ne, ki, na katerih je pač delimo perspektivo. Vsi mhm. mogoče povedati, je pač to da neki nek optimistični pogled da da, ja. da da lahko nekaj naredimo, ne? da ni vse založeno in da, da je v nas, da smo mi tisti, ki lahko nekaj spremenimo. Ne? Absolutno. Največ ja. največ, se sliši, kuker je videt, ne, Aha. če dam nazaj tist graf energetike, je videt ta problem energetike, ne? Se prav da danes, ne, pač 80% energetike na v svetu pride iz fosilni goril, ne? In to moramo do leta 2050 pridet na Kratično nič, ne, pa na 10 tega v naj, najboljšem primeru. Uh, pa ravno področje energetike, ne, ki je po eni strani največje, nekrati tudi tisto, ne, kjer, kjer je transformacija pravzaprav uh, zelo omogoča. Kjer pravzaprav imate uh, uh, zelo ne, pravzaprav, uh, in tehnologije in, in ekonomske rešitve, ne, kako preidati iz posilnih iz, iz verov na, na obnovljive vere. Ne. Um, In celo, ne, bi rekel, pri, pri, ne, do, do neke mere, ne, je, je tukaj stvar, ne, celo, celo, bi rekel, iz tega čisto, čisto, ne, vidika dobička, ne, bi rekel, deluje, ne. Uh, mislim, ni najboljši primer, ne, samo kot, kot skica, ne, poznate zgodbe o električnih avtomobilih in tako naprej, ne, ki so, recimo, v ZDA velika, velika zgodba, ne, velik profit in tako naprej, ne. Uh, tako da, um, Da, absolutno, uh, uh, je, v tem, v tem recimo, time frameu, ki ga imamo na voljo, ne, ni, mogoče, uh, ni mogoče se odpovedati fosilnim gorivom iz danes na jutri, ne, v tem obdobju, ki ga imamo na voljo, recimo v obdobju do recimo, leta 2050, je pa to v celoti izvedljivo. Ne. Tudi za Slovenijo je to pač izvedljivo. Uh, in, um, in pravzaprav ni razloga, ne, zakaj se tega ne bi Nekatere pač države, nekatere območja se tega že lutevajo, ne. Uh, imate določene, pač primere, ne, pač ko, ko, ko, so, ko so dejansko zaprli termoelektrarne in najde druge vere, energije in drugačne načine ne. Ampak jasno, to vse terja uh, nek zelo resen napor, ne, neko zelo resno pač planiranje, uh, politični pritisk odločitev in tako naprej, ne. Najlažje je seveda, ne, v nekem smislu je najlažje, ne, pač postaviti nova termoelektrarna, pa potem jamrati, kar se pač dogaja v Sloveniji. Kjeri so, kjer so, kjer so te veri obnovljive energije, ne, Saj to pač veste, ne, imamo pač o, o, o, potencial, ne, pač v Evropi, vetrne energije, ne, v severnem delu Evrope, ne. Uh, Ker je pač veliko vetra, ne? Slovenija je tega nekoliko manj, ne? imamo ogromen potencial uh, sončne energije, praktično po vsej Evropi, ne, še posebej pa v južni Evropi, ogromno potencialne in imamo pa tudi velik potencial ne? pač hidroenergije, ne recimo v tem srednjem alpskem pasu. Ne? In uh, uh, z neko pametno kombinacijo vseh treh verov, ne? Pač, ki so na recimo za Evropo. Ne? Se bi dali to kombinirati na način, ne, da bi se izognili tistemu ne, pač banalnemu standardnemu učitku pač, uh, obnovljivim verom energije, da, da, da, so, da je nezanesljiva. Ne, da, da vam zmanjka elektrike takratko, ko pač pride oblak čez solnce ali pa po noči. Ne. Tukaj so rešitve ne, s kombinacijo vsega. Ne, posebej Evropa, recimo, ki ima to bi rekel, po eni strani, no, če bo boš imela, ne, pač, politično povezanost, ne, po drugi strani to geografsko raznolikost, bi se z različnimi uh, veri uh, izrabo, celovito izrabo različnih verov v energije energije dal pa stabilno v, z, v, star, v z električno energijo. Ne. Um, teh, teh primerov je veliko. Ne, če vas zanima bolj poglobljena recimo taka pozitivna študija Greenpeace uh, uh, vsako leto, um, pa če zda, To je iz, to je iz, te, iz tega letošnjega poročila Energy Revolution, ne? kjer vsako leto, že desetletje in več, pa zdaj letno poročilo, ki spremlja pravzaprav napredek, ne, obnovljivih verov energije, ne, in pač prikazuje, ne? Kako, kako vedno bolj plavzibilna in sploh ne, pač je topična, ne? pač ta, ta prehod, ne? ki je pač tukaj potreben, ne? Um, en en avtor, ki smo ga tudi v Sloveniji gostil George von Biot, če vas zanima, je v Sloveniji prevedena njegova knjiga v Vroče um, v zeložbi Kartina. Uh, je ceva knjiga uh, uh, cela knjiga veliko uspešnica svetovna je bila ta knjiga. Cela knjiga je prav dobro posvečena tem konkretnim rešitvam, ne, pač, uh, prehoda, ki bi bile potrebne za pač prehod v brez odlično drugo, da, um, Tukaj so v resnici, ne, pač te tehnične tehnične opere veliko manjše, kot se morda zdi, ne? Uh, in recimo v tej knjigi mon da je to primer, ne, uh, sicer ne vem, se vam plus del posrečen ali ne, ne? Uh, transformacije, ne, kakršna, kakršna je bilo potrebna, da pravzaprav v zgodovini ni izjemna. Um, med drugo svetovno vojno, pred drugo svetovno vojno, je celotno recimo gospodarstvo ZDA ne? Uh, v zelo kratkem času ne? naredilo popolno transformacijo ne? iz nekega mirno dobnega ne? pač v neko, bi rekel, vojaško, vojaško ekonomijo. Tako, bi rekel, cak, v, v letu ne? praktično. Leto dveh se je pač ekonomija proizvodna transformirala. Ne? In ta, bi rekel, skala te transformacije uh, ni, bi rekel, nač večja potrebna pri transformaciji v nizkooglično ekonomijo. Ne? Pravijo, nekateri pač analitiki. Ne? Uh, čeprav primer seveda iz nekega drugega vidika, ne? ni najboljši. Um, Najlepši razlika je, da v ja. času pred drugo svetovno nojno in med njo ista skupina ljudi iz drugega vira dobijo na profite. Zdaj, Omejiti problem, da bi ta skupina, ljudi, ki zdaj služijo, služila veliko bistvu manj, kot vidiš, ali pa ja. čeveljnijo v proizvodnike nizkoobličnih energij. S tem se spet vračamo na ta on drugi aspekt. Da dejansko, brez nekih družbeno-ekonomskih ne, transformacij, ne, ne bo ta sprememba možna, ker so te vektori, ki to pač preprečujejo, zelo močni. In glede tam invo insta resuječe mm -hmm. energija, ne, mm -hmm. je namo tako profitabilno. Mm hm. MLM biznis, mm -hmm. energija Je pa resno da... mojega portfolia. Ja. Je pa, je pa ta razlika, ne, recimo, že če vzamete veterno energijo, ne, ali pa sončno energijo, ne, je ne, to je tudi en moment, na katerega družbine obnovljive energije, na katero eni avtori pozarjajo da je bolj demokratična. Ne, veste, dejansko ne, pač vi imate celo množico malih, recimo sončnih elektrarov, kar naenkrat nimate enega velikega proizvajalca, ne, ne vem, te šest, ampak imate celo množico proizvajalcev, malih ne pač prirejko, po celi Sloveniji. Ne, in to, to spremeni okoliščine. Ne, to smo zdaj v nekih drugih razmerah, ne, ker smo v teh monopolističnih. Ne. In tisto, kaj recimo, to so tudi analizirali v tem poročilu, Zanimivo, je, da se v Nemčiji ne, ki so imeli zelo velike, ne, pač programe, ne, subvencioniranja pod pač sončne, sončne, energije, ne, Je to ljudi, ne, pač, že te sončne elektrarne si izgradili, da so postale tudi kako bi rekel, gospodarsko in politično resen faktor, ne. In ne morate več kot to v Sloveniji, kar, v venci, ne, tko, ne, čez noč, ne, kar jih je veliko, ne. Se pravi, se tudi energetika, ne, demokratizira na nek način, ne, lahko, preko pač lahko energije, ne. Tudi pri sond, pri, pri vetrni energiji, ne, imamo v številnih primerih ne, na severu, ko so, recimo, v Sloveniji imate slab primer. Ne, v Sloveniji, kaj je bil problem, ne, vetrnico v Sloveniji, da ste imeli pač spet neko gospodarsko družbo, ne, tako ali drugačno, ne, postimo, ki je pač tam nekje pač postavljalo vetrnico. Ne, in seveda, ljudje najprej niso vedeli, kaj se dogaja, potem jih počasi začeli tisto motati. Ne, ne, seveda, nekaj en ki so postavili v njihovo okolje. Ne, Mogoče pa pristopiti tudi drugače. Ne? Imate številne primere v Evropi, ko recimo veterno in elektrarno postavi sama, sama lokalna skupnost, ne? in je to pač, je lokalna skupnost vlastnik teh veternic, ne? in grejo profiti, prvič se jim skrbuje z, z energijo, ne? drugič kar proizvaja viško, ne grejo te viški v razvoj same skupnosti, ne? se pravi to njihov, njihova proizvodna. Ne? ne tako, recimo kot pri teh monopolnih velikih proizvajalcih energije. Ne? ki so ali pa niso ne pač v korist skupnosti. Ne. Ne, včasih kaj dajo, ne. če so ravno presiljeni nuklearna, elektrarna krškomore, nekaj daje to občina pa tudi tež pa tako naprej. Ampak če neki nekaj drugega je, ne, če je pač to demonopolizirano, ne. če imate demokratične proizvojavce energije. Ne. Tako da to je še ena taka družbena transformacija, ki je tudi lahko ta prehod na uh, oblično vere. In niso na obnuljivih vire energije prinesen, Ampak mislim, da je to nekako. Seveda, veliki problemi pa obstajajo. To je bilo. Morda eh, zdaj, ko je v kratkem, pa mislim, je že na nek način aktualno nazopet nuklearna elektrarna naslednji srednji blokini v Sloveniji v tej žalostni zgodbi ste šest in se nam zdaj objeda v naslednjem obdobju še ta zgodba, ne? ne? Ja, pa, kakšno je pa vaše mnenje v svezi ja. s tem in vaši proglede? Zdaj, to, to, je, to je eno tako vprašanje, tista, da rekel, vroča točka, ne? Pač razprave, kaj, kakšna je tukaj vloga nuklearne energije, ne? Pač nuklearna energija, ne, pač je, kot veste, ne, pač je, je bila vedno, bi rekel, en tak, dost privilegiran sovražnik vseh okoljskih gibanj in tako naprej, ne, zaradi različnih razlogov. Ne, pač prvič, je ravno paradigmatičen primer ne, te, bi rekel, monopolizirane proizvodne energije. Ne, bolj ne, bolj monopolizirane nimate kot nuklearne, elektrarne. Drugič, imate pač ta problem, ne, da, da, da je, da je Da je problem odpadkov ne, pravzaprav nerešen. Ne. Nobena nuklearna, elektrarna na svetu še ne ve prav dobro, ne, kaj početi s svojimi odpadki. Ne. Se bo te visoko radioaktivni odpadki z Krčkega, so v tistem bazenu vodnem zraven Krškega in je treba za njih skrbeti. In bo treba za njih skrbeti še ne vem, ne, 100, 200, 300, 100 tisoč let v končni fazi, ne, če ne najdemo nekaj pametne rešitve za njih. Ne to pa meni da bo, da bomo imeli neko stabilno, ne, tudi družbeno okolje še naslednjih 100 let, ne, da ne bo pač nekdo prišel, ne. A veste kaj se dogajalo, pred 100 leti, ne, pač v Sloveniji? Ne. Dve vojni recimo, ne, pač dve svetovni vojni, ne. Pravi, a lahko a, a smot, to, da vemo, to da bo pač ta bazen zdržal tudi recimo naslednjih 100 let, neke velike družbene pretrese. Skratka, ta problem odpadkov ni rešen, ne z njimi, ne, pa se pravi, prenaša se na, na, na prihodne generacije in predpostavlja neko stabilnost, ne. In tretji problem z nuklearkami je pač ta sam problem varnosti, ne, torej, um, um, veste, da je pač, ne, nuklearki na svetu okoli 300, ne, pač od tega jih je, mislim, teh recimo, civilnih, ne, od tega so bile že vsaj dve do tri, ne, velike katastrofe, ne, se pravi, mislim, hočeš, nočeš, ne, velike nesreče z nukljarkami se dogajajo, Zdaj tam kjer se zgodijo, tam je dejansko kdo, kot Černobil, Fukushima in tako naprej, ne? Zdaj seveda lahko razpravljamo, ali je ta škoda, ki jo povzroči jedrska nesreča, večja, manjša od recimo škode, ki jo pa vsak dan povzroča recimo termoelktrarna naprema, in tako naprej, ne. Ali ne. Skratka, to so te tri tri recimo, še problematični za okoljsko problematični aspekti nuklear, ne. po drugi strani imajo pa pač to prednost, ne, da je energija, ki jo proizvaja, pač nizkovlična. Uh, in, in da, da pač uh, nekateri menijo, ne, da je enostavna ta transformacija ne, pač brez posebej v nekaterih okoljih, ne, pač, kjer, kjer pač je teže pač preideti na obnuljive vere na ta način, kot v Evropi, ne, da bo nujno vključevala tudi to, recimo, kitajska Indija, da bo nujno vključevala tudi to nuklearno Nuklearno, uh, nuklearno spremenljivko. Jaz moram reči, da se tudi, uh, bi rekel, nagibam k temu, ne? Da, da, da ne bo mogoče temu se Je uh, uh, Bi pa dodal ta aspekt, ne? če pa gledamo, recimo, evropsko evropske, evropski primer, ne? recimo Slovenijo, ne? kjer pa imamo resurse, ne? da lahko izvedemo ne? Pač ta prehod, ne, poč, ta phase-out, posilne energije, prez da bi gradili nuklearko, je pa to seveda absolutno bolj racionalna rešitev. Ne. In a, po, tudi tako bi rekel ekonomsko bolj racionalno. ker nova nuklearka ne, poč, stane, ne, če bi gradili novo krško, ne, to je, to, je, to, to, to, si, to ki se pogovarjamo vsaj, tam v petih milijard ne, evrov ne, stane tak projekt. Ne, in je tudi, bi rekel, ekonomsko je problematično in težko si predstavljamo, pač če bi tukaj gradil ne, za pet milijard novo nuklearko, ne, da bi hkrati pa dobili še dovolj resursov za neko transformacijo, ne, pač, ki, jo, ki jo zahteva, ne, pač transformacija na, na obnuljive vere. Ne. Tako da to nekako, ne, bi jo se rekel, je pač moja, moja taka preliminarna, mislim, ne, ne čist do konca pečena pozicija, uh, mislim, da pač v, v globalni situaciji, da zaenkrat je težko odmisliti nuklearke kot del rešitve, Pač, tam, kjer je to mogoče in pač tukaj pri nas je to mogoče, pa, pa se je temu bolje izodem na, na druge ne, pač rešitve, ne enoklearne. Zdaj na vprašanje, kako je to, da omenjati, da černo bil in možimo, ne pa prvo, ko se mislišče? Mislim, ovo tako treh mil, ali? Ja, Mislim, da sem rekel, ali sem zelo zamolčil. Ne, ne, nisem zelo zamolčil, sproh, ne. sem rekel, dve, dve do tri. Ne. Pač, reko, otok, ki je imel, je bil vendar nesreča manjši, manjši, manjšega, manjšega, bila je prva. In manjše, pač, ja, in bistveno manjšega pač obsega škode, ne, kot tiste druge dve. Ja, vprašanje je, če to je zvečer. Ja, ne no. znam, če je zvečer predvičen, da se je tam do res gledeti. Ja, slišim, veliko pa ne vemo. Veliko nesreč, v času Sovjetske zveze ne vemo, ne, pravzaprav o prav jedrskih, kitajskih, ne o štovih mislim, to sem vas <laughs> vprašal v kontekstu, zato ker jaz sem izrazit nasprotnik, da bi ter perspektivo iskali v nuklearni, vse te tehnologije, ki že ne fuzijski. E, tako da, to bi bila še prej še ena katastrofa, po mojem da se ne, je za Slovenijo. Težava je potem, ker je Slovenska tudi e, strokovna javnost temu naklonjena ne. To se mi zdi težava, ker ja. se vrščast ja. ja. za strokovnja javnosti razlaga, kako to ni nevarno, nekako je no. to ena najbolj čisti v obliku ja. Je, o predpostavki, stabilni razmer ne, in tako dalje, kar pa vemo, za danes sploh niso. Spet je, spet je zamislil te mogoče lažje rešitev, ne? čeprav pol v praci, mogoče ne ti ni nekdo bo pa investiral teh pet milijard. Ne? A, ampak to je pa problem energetike, ne? Poč, kjer spet te centraliziranje energetike, kjer, kjer dejansko, um, poč, ne, se pravi, ta, da tako rečem, tisti, ki, iz, ki, ki delajo dobiček iz jedrske energije, zagovarajo jedrsko energijo, tisti, ki delajo iz hidroelektrane zagovarajo hidroelektrane tisti, ki izteša, zagovarjajo o fosilne vere, ne? In, in v tej te skemi je težko najde neko delovanje, ne? Poč, en, nek, nek energetike, ki bi dejansko bila delovala v blaginjo države, ki ne bi upoštevali parcialnih interesov proizvojavcev, ampak blaginjo in oskrbo države v prihodnosti. Ne? In, Um, pač ta, ta ideja, ne, da bi Slovenija profit delala z izvažanjem pač električne energije, ne, ki, ki bi jo pač proizvajalo v in v tešu, je, je seveda za tiste, ki jo energijo proizvajajo. spet se pa, to je pa spet ta Tveganja se pa prenašajo potem na, na, na ljudi, ki živijo ne, pač v okolici teh objektov. vprašanje. Ja. Zdraviti moram, ker za desetna ura, pa reč nijemo v se ne... Ja, Kateri, vse smo. ...mo še pet minutem, bi deproza, da bi bilo teko vzopnje. Zdravila, ki se pa v Zdraveni danes imamo ali lahko vse te projekte in glede na to, da bi moralo biti vsaj mala strast, <laughs> pa vkrati, da bilo vzopnje na politični način, kaj možemo da bi lahko pa sami... Da reke, a, tako je naš kuh, kaj je pa več ravice, manj ravice. Ja. Ja. Um, no. Razmišljam, na kjer točki bi začel, ker bi rekel nekaj plus, pa nek minus. Ne. Skratka, ja, so, so v Sloveniji, pač v organizacije, v katere se lahko pač vključite Greenpeace Slovenija je ena izmed njih, ki se pač močno okvarja, ne, jasno tudi s podnebnimi spremembami in ima, bi rekel, ta, svoj, svoj sistem ne, nabiranja novih prostovoljcev in tako naprej. Ne. Tukaj v Mariboru dva, dva, dva, dva, dva, bi rekel, trenutno koordinatorja Greenpeesa slovenskega, sta Mariborčana, tako da to lahko hitro odkrijete preko interneta, kontakt z njimi, Potem je tukaj tudi organizacija Fokus, ki je, bi rekel, bila zelo, zelo aktivna um, v času pač teh bitko tešno in tako naprej. Ne, in, ima, in ima tudi svoje, bi rekel, akcije in jih lahko poiščete preko, preko interneta, humanotera tudi. Um, je, je pa tko, no, da, ko bi rekel, ta, ta množični aktivizem ne, v Sloveniji, to pa tista druga platna, ni tako razvitna, kot bi si na nek način želeli, ne Tudi recimo v Ljubljani, ko je bil ta podnebni shod ne, le letos, ne, pač se videli po celem svetu so množice, ne, pač res tako deset tisoči, ne, pač maširali po ulicah ne, in, in je to sporočilo, pač vlastnim politikom. Dneš se te zadeve, o kateri govorimo, ne, premaknejo nekam v, v vzgorne ali ne političnih agent. Ne. V Sloveniji je bilo na tem, v Ljubljanju je bilo na tem podnebnem sporu, shodu ne vem, ne, nekaj deset ljudi, mogoče sto, nač ne, več. Ne. Uh, tako da ta, ta scena je manj razvita, pokor pač, bi si želel. Ne. Um, uh, ena, ena, ena, ena recimo stvar neposredna, ki se, ki se je tudi tukaj dogajala v vaši bližini, ne so se organizirali uh, ljudje v Kolpete Šovcev, v Lendavi, pač, uh, ko je prišlo do tega uh, obujanja ideje o, o plinskem polju, uh, o povečevanju plinskega polja, se je pač tudi ena aktivistična skupina uh, tam oblikovala in tako naprej. No, skratka, nažalost uh, uh, je treba tukaj malo mal tudi samo inicijativnosti, uh, uh, pač uh, včasih pač poiskati. Ne. In se, in se vključiti v pač neke odhok akcije, ki morda nastanjajo pač, na terenu, takrat, ko se pojavi ne, pač, situacija ne, in se verjetno bo pojavila. Drugače pa, kot rečeno, ne, pač, Greenpeace, Focus, Sumanotera so tri take največje okoljske, najbolj aktivne okoljske organizacije v Sloveniji, ki se, ne, ne nasploh, ampak na, najbolj aktivne okoljske organizacije, ki se neposredno ukvarjajo s podnebnimi spremembami. Vse tri, so, so so dostopne preko interneta za kontakte.